está quase que morreu tá bem mexido Levra Vila Zila Se ia ajudar Xu Xu Xu O Bader do Sufi levou o microfone Ei hey, <risos> Xu a, a outra <risos>